מזמור י. למה אדוני תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בצרה? בגאוות רשע ידלק אני, ייתפסו במזימות זו חשבו. כי הלל רשע על תאוות נפשו, ובוצע ברך ניאץ אדוני. רשע, כגובה אפו, בל ידרוש. אין אלוהים כל מזימותיו.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 יארוב במסתר, כאריה וסוכו, יארוב לחטוף אני, יחטוף אני במושכו ורשתו. ידכה, יא שורח, ונפל בעצומיו חלקאים. אמר בליבו, שכח אל, הסתיר פניו, בעל רעה לנצח. קומה, אדוני, אל, נשא ידיך, אל תשכח ענבים. על מני עץ רשע, אלוהים, אמר בלבו, לא תדרוש. ראית, כי אתה עמל וכה עשת לתת בידיך, עליך יעזוב כליך, יתום, אתה היית עוזר. שבור זרוע רשע, ורא, תדרוש רשעו, ול תמצא. אדוני, מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. תאוות ענבים שמעת, אדוני, תכין ליבם, תקשיב אוזנך. לשפוט יתום ודח, בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ.